Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'du tukiwa tukiendelea na dalasa zetu za tafsir ya Qur'an Karim tunaangia katika sura At-Tawbah ya 35 yenye ya 45 Bismillahir Rahmanir Rahim ana sala Mwenyezi Mungu wa Ta'ala akiwa akijisifu yeye mwenyewe na nafsi yake. Alhamdulillah Fatiirissamaawati wal ardh. Sifa zote tukufu na za ukamilifu. Zinamthibitikia mwenye Mungu muumba mbingu na ardhi. Ja'ilil malaa'ikati rusula. Mwenyezi mwenye, mwenye kuwafanya malaika wajumbe wake yake. Wali hati hatthna wa thulatha wa ruba'a wenye mbawa wengine mbawa mbili wengine mbili, tatatu tatu na wengine nne yazidu fil khalqi ma yashaa anazidisha Mwenyezi katika umbo la viombe wake anachokitaka inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika ka Mwenyezi kila kitu ni mwenza kila anachokitaka kila ambacho nishani yake kuwezekanwa Mwenyezi Mungu anakiweza Ma yaflah illaw lin-nasi mirahmatihim fala mumsikalah. Allathee yakfunuha kuwafungulia waja wake katika ihsani hakuna cha kuzuia. Wa fala mursila lahu mimbadi. Na alichokizuia hakuna kukuletea baada ya kukuzuia yeye Mwenyezi wahuwa al Hakim, na ni mshindi mwenye hekima. Ya ayyuhan-nas ayyuhatuw makani. Ukurunune ammatallah alaikum zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu alizo neema zako hal min khaliqin ghayrullah hivi ninyi mnathubutu ku, kusema kwamba kuna muumba asiye kwa Allah muumba ambaye arasuku kumat mwenye uwezo wa kukupeni nini riziki fi samai wal wa ardhi kukupetea mbinguni na ardhini la ilaha illa hu hakuna mwingine kwa kuabudiwa na kutegemewa na kuombwa na kusifiwa isipokuaje fa anna tufakun kwa nini nyinyi mnakubali kupumbazwa kueposhwa na ukweli wa ayukadhibuka mwenyezi Mungu anamwambia wake Muhammad sallallahu alaihi na kama makureishi jamaa zako watakukanya pakade kudhibate rusulu min si jambo la ajabu kama wa wajumbe wengi walioshtangulia wa kabla yako wa ila llahhi turjaul umur na kwa mwenyezi Mungu ndio marejeo ya kila kitu ya ayyuhan nas ayyuha tuamaka inna wa'dallahi haqqun hakika wa'd yawm almuzingu ni wa falata yurannakum alhayatu ad-dunya wa la yurannakum billahi al -garuru. ya yasijaka kukhadaini ma'isha ya dunya wala la yasijaka khada'ina iblisi al-ghurur Ina iblisi inna shaytana hakika shaytani kwenu adun nini ni adui hawakutaka kutakini zuri lolote fatakhidhuhu aduwan basi nanyi fani aduwi Innama yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sahir ye jambo analofanya ni kuwaita wanachama wake imilisi huyo ili wote wawekae pamoja katika watu wa matoni alladhina kafaru lahum adhabun nshadida, na, makafiri, wanjini, na adamu, wote makafiri tokeo wanyini mpaka wanadamu waliokuhuru wote wajathibikiwa na adhabu nzito walldhina amanu na wale waliwamini wa, wa amilussalihati na kaafani mazuri lahum maghfiratun wa ajirun karim kabeer fa wawa na msamaa wa munzimgu wa ajirun kabiru na udhiramkum mkubwa. afaman yina lahu suu wa amali hivi yule alipambiwa ubaya wa vitendo vyake faraahu hasana akaviona ndo vizuri kweli huyo ndio hukufuatwa Fa inna allaha yudilu man yasha'u wa yahdi man yasha'u munyezingu humuachileo wake yake kupotea na humuongoa anayemtaza kumongoa kwa hivyo wewe muhamadi kazi yako na pekesha ujumbe wala si wajibu wako kuwafanya watu wote kuamini fala tazahab nafsuka alaihim hasarati usiji ukapoteza maisha ya nafsi yako kwa kuwasikitikia wao inallahu alimun bima sunaona hakika munyezingu anajijua vizuri vitendo alivyofanya wallahu aladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasukunahu ila baladin mayitin fahaynahu bihi fahayna bihi alarba ba'da mautiha kadhalika an Mwenyezi mungu ambaye ameutuma upepo ukapeperusha mawingu mawingu hayo yakaenda kwenye shireza tukayanishilezea maji katika lengo hayo nchi iliyokufa kwa ukame tukahuisha nchi hiyo nchi hiyo kwa, uh, kwa kuotesha mimea na mazao yanayohitajia watu baada ya upfu wake kadhalika nushuru kwa mfano huo ndivyo atakavyofufua Mwenyezi Mungu viumbe man yuridu alizzata falillahi alizzatu jamia ambaye anataka utukufu basi na utake kwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye utukufu wote Ilahi yas'alu al-kalimu kwa Mwenyezi Mungu yanapanda yana, yana maneno mazuri wala amalu salifu, na amaljema yarfa'uhu wanazinyua Mwenyezi Mungu waladhi na yamkuruna sayyati na wale wanaofanya vituko vya madhambi lahumu adhabun shadidun watathbitu wao na adhabu inayuma nzito kabisa wa makru ulaika huwa yabur na vituko vyao hao wao huu ni, ni venye kuangamiza vitawangamiza wenyewe Wallahu khalakakum min turobin, thumma min nutufatin, thumma ja'alakum azwaja Mwenyezi ndiye aliyeomba nyinyi kutokana na mchanga kwa kumumba baba Adam kisha akakuendelezeni kuwa kuzalisheni nyinyi kutokana na nutufa, maji ya uzazi thumma ja'alakum azwaja kisha akufanya nyinyi wake kwa wama tahamilu min untha wala tad'u illa bi'ilmi hakuna mke anaebeba mimba wala kuizaa isipokuwa huwa. Tayakotokea hayo ni kwa mwenye na eneo yake mwenye Mungu Mtukufu. Wama yu'maru mimma amarna hapewe maisha marefu mwenyeupewa maisha wala yunqasu min umri wala hapunguziwe maisha mwenye kupunguziwa. illa fihi kitabin isipokuwa yote yameshaandikwa na kuthibitishwa katika kitabu innadhalika ala llahi yaseer. Hakika hayo kwa mwenye Mungu ni mepesi. Wama yastawi al-bahran wala hazil-jangani mbili hadha athbun furatu ikawa maji baridi matamo saihu sharabu wenye kuondosha kiu nyi wake wa hadha milhun uja mengine ikawa bahari yake ni bahari ya maji chumvi chumvi munyu chungu wamin kullin lakini kutokana na kila moja ya bahari chumvi tahakuluna lahma mnapata kula nyinyi nyama fresh za samaki wa na hijatan namnatoa mjipatia kutoa kutokana na bahari hizo mapambo lulu talbasu naha minaziba wa taralful kafih mawakhira ma majahazi ndani ya bahari yanakata mawimbi kwa kuwasafirisha nyinyi kwenda mnavyokutaka litabtaqou min fadlihi ili tujipatie fadhila zake mwenyeziungu wala alakum tashkurun Naha kwa hakika nyinyi mnafanywa hayo ili mpate kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yulijul laila fi nahaar anaingiza usiku ndani ya mchana ukawa mrefu wa nahaar fi laila anaingiza mchana ndani ya usiku. Wasakhara shamsa wal qamar Mwenyezi Mungu jua na mwezi kullu yajri li ajalin Yote mawili kila moja ya hayo yanatembea ya na kuzunguka kwa kufuatana na muda uliopeangwa. Dalikum Allah, Huyo basi aliofanya hayo yote ni Mwenyezi si mwingine. Rabbukum ndiye mlezi wenu, Mumba wenu, mlezi wenu. Lahul mulku ni wake ufalme wa hakika. Walladhina yatad'ununa wa lam nu'abudu min dunihi yasaiku Mwenyezi Mungu. Ma na min kutumira? Hawamiliki hata kigozi chembamba kinachokuweka katikati baina ya mtende na kokoya yake. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum hao wasio kuwa hata mkiwaita hawaskii mita, mita yenu Walau samiu na kama watasikia pia masajabu lakum hawana uwezo wa kuaitika wa yomal ya yakhuruna bi shirkikum na siku ya kiyama watakanuka shirki zenu mna wabudu mtakataa kwamba kuwa nyenye kumlekwaaabudu wa wala yanabbiu kamithul khabir na hato kueleza ukweli huu mfano Mwenyezi Mungu aliyekuwa ni mjuzi wa kila kitu Hawezi kukuelezea ukweli huu mfano anapokuelezea Mwenyezi ambaye ni mjuzi wa kila kitu. Ya ayuha nas enyi watu watu wa makani antumun fuqara nyinyi mafakiri ni mafakiri ila Allah Mwenyezi Mungu wallahu walghaniyyul hamid alhamid Mungu ndio yeye pekee yake tajiri mwenye kusifika. In yasha yudhibukum akitaka atakuaondosheni wayati bi khalqin jadidi alati bimbinin waya wamadhālika 'alallāhi na hilo kwa mwenyezi Mungu sio zito wale ugumu wote hilo wala taziru wazira tum wizra Na hatobeba mwenye kuchu dhambi madhambi ya mtu mwingine wa intad'u muthqalatun ila hamliha, la yuhmalu minhu na hata akatokea mtu alizidiwa na uzito wa ma madhambi yake akatusaidiwa hatausaidiwa La yuhmalu minhu shay' hatusaidiwa chochote wa kana dha kurba, hata ikiwa huyo walomwita ni mjamaa yake wa karibu kinama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum Hakika we muhammad kaz yako ni kuwafafisha na kuwaonya na kuongoza watu ambao wanamuogopa mwenyezi pasi na kumuona Waakamu salata na wakadumisha salatano wamantazaka fa innama yatazakka li na mwenye kutakashika akaongoka basi anatakashika na naongoke nafsi yake wa ila allahi nusirun akamunyezimungu ndiyo marejeo ya kila kitu ma yastawi alama walbasiir hawalingani kipofu na mwenye macho waladhulumatu wala walahalingani kiza na mwanga waladhil wala walahalingani jivuli na joto ma yastawi alhayah walal amwan hawalingani waliohai na waliokufa Inna Allaha yusmi'u man yasha'u. Mwenyezi Mungu anawasikilisha mawazo yake, maneno mawa yake na miongozo yake wale anotaka kuwasikilisha ni ambao kuya kubali. Wama anta na wewe sili hujapewa jukumu. Wewe si mwenye kupewa jukumu bimsummi kuwasikilisha maneno kaburi wale honda ni makaburi. katika Ni makafiri. Makafiri ni sawa sawa na watu wale makaburini. Kwa hivyo hata ukiwaambia hawa, hawasikii hawasikii. Hawafahamu, hawa haongoke inna anta illan nadhir. jukumu wewe isipokuwa ni mkofeshaji. Mkofeshaji tu basi. Inna arsalnaka bilhaqi. Hakika sisi tumekupeleka we Muhammad kwa ujumbe wa kweli. Bashira wa nadhira, mtoaji wa habari nzuri za furaha na mtoaji wa makofisho wa immin ummatin illa lafiha nadhir na hakuna watu wote tangulia kupita ila ulipitiwa ndani yake na mhofishaji si wa kwanza wewe wa yugadhibuka faqad faqad kadhaba alladhina min na kama watu wa watakukadhibisha basi wameshatangulia wenzao kuwakadzimisha mitume kabla wao. jaa aatehum rusuluhum watu hawa walijiliwa na wajumbe wao bilbayyinati wa bizubri na kitabu wazi waziwazi na hoja za waziwazi na vitabu vilivyoundikwa wa bilkitab inuniri na kitabu cha nyemwangaza na pia wafanya wao walainike nyoyo na waongoke na wafahamu. walifanya ukaidi wao Thuma akhaztu allatheena kafaru lakini mwishoe niliwachukulia hatwa ya kuangamiza wale waliokuwa ni makafiri fa kaifa kana qire basi hebu angalia jinsi gani yalivyokuwa matokeo mabaya ya ukupinga maoni yangu matokeo mabaya yaliyothibitikia wao kutokana na kukataa uwito wangu alamtara anna allaha anzala minas samai ma puone we muhammad au kila mmoja katika ambaye anaweza kuona huoni kwamba mwenyezi Mungu ameteremsha kupitia mbinguni ma maji pa kharajna bihi na tukaotesha kumaji hayo thamarati mukhtalifa matunda tofauti aluanuha rangi zake matundalu tofauti rangi zake wa minal na tukafanya kutokana na ardhi hiyo hiyo na bidhu, bidh yudadum ma kabisa Majabali madhubuti, bidhu mengine meupe wa hamrun mengine mekondo mukhtalifun alwanuha yana tofautiana ya rangi zake wa gharabib na vijabali vidogo vidogo usi. vyote vinatokana na, na ardhi hiyo hiyo moja wa minan-nasi dhawabe vila laqad tumeemba kutokana na ardhi hiyo watu na wanyama wal wanyama wa kupandia migongoni kusafiria, wal na wanyama wa neema wa kuchinja na kula. Mukotalefun alwanuhu na rangi zake. Kadhalika kama mabadiliko haya yaona ndivyo yanapokuja mabadiliko ya viombe wa Mwenyezi Mungu. Inna man min ibadihi ulama na wanawafikia kumcha Mwenyezi katika waja wake Mwenyezi ni wale watambuzi wenye ilmu, inna Allahu azizun ghafur hakika Mwenyezi ni mshindi msamehevu tu wa waja wake ni mshindi haja shindo na kitu lakini kuona kwamba hajachukulia hatua wao wanawafanya wafanya wao wanafanya jeuri kibri na kejeli na nini ni kwamba yeye ghafur mstirivu wa maovu ya waja wake Innal ladhina yatluuna kitaba Allah, hakika ya wale wa kitabu cha razaqnaahum wa alladheena yu'mineeena wa maaa unzilaa min qablik wa bil na wakatoa riziki wakatoa sadaka, kuwapa wanzao, kutokana na kile tulitoa ruzuku sirran wa alaniyat, wakatoa katika kila hali waki, kwa kkisificho ficho na kwa dhahiri wanatoa si kwa ajili ya kutaka kusifiwa wala kushukuriwa ya rajuna ra tijarata lan tu mapato yaliokuwa hayangi hasara biashara isonge hasara biashara isonge hasara ni biashara na mwenye Mungu subhanahu wa ta'ala liwafiyahum ujurahum ili wa takeleze Mwenyezi Mungu malipo yao wayzidahum min fadli na waongeze katika fadhila zake innahu ghafurun shakur hakika yake mwenye zingu, ya zingu ni msamehewe mwenye kushukuru ni msaada wake waladhi auhaina na kile tulichokipeleka kwako cha Qur'ani ya Muhammad min alkitabi katika kitabu kitukufu cha Qur'ani huwa alhaq hicho kisomo cha kweli musaddiqal lima baina yadaihi chenye kusadikisha vitabu vingine vilivyotangulia kabla yake allaha biibadihi la khabirun basir hakika Mwenyezi Mungu wajawako wajawake ni mtambuzi na ni muoni anaatambua na anawaona Thuma awrasna alkitaba kisha tumewarisisha kitabu alladhina stafainah min aaliha tumarisia kitabu wale tunachagua mneni ibadi na katika wajawetu fa minhum zalimun li wamegawika wajawetu hawa wamegawika. kuna wale ambao wanekudoma nafsi zao kwa kukataa kutoa mnenzungu na muongozo wake wa minhum na kuna wale ambao wapo kati na kati wa minhum sabiqun bil khaywal na kundila tatu ni kundila wale ambao wenye kutanguliana wanye kushindana katika mambo ya khairi bi idhnillah kwa e ya Mwenyezi Mungu. huwa al Na hizo ndizo kubwa ambazo wanazipata waja wa Mwenyezi wa waamini watiifu. Watapata malipo haya jannatu adnin. Hmm bustani milele yaduhuluna hawa watakaingia wao. Yuhallaw humo min mu'minu kwa mitale, min ya dhahabu wa lu'lu'an nalulu wa libasuhum fiha harir ndani ya pepo ni hariri waqalu watasema alhamdulillah alladhi adhaba 'anna alhazan sifazote anastahiqu munyezungu ambaye ametuondoshia majonzi inna rabbana laghafurun shakur haqiqa mola wetu ni ni mwenye kupokea shukurani za waja wajawabu alladhi zingu ambaye ahallana daral muqamati ametuweka katika nyumba ya makazi ya milele mmemfadhili kwa fadhila zake si kwa juhudi yoyote sisi tunyoifanya hatuna juhudi wala hatuna sababu za kwamba sisi atupe ka kwa fadhila zake tu la ya masuna fiha nasabun na haitufiki sisi ndani ya makazi hayo tabu yoyote wala ya masuna fiha lughu wala hayatu sisi katika makazi hayo matatizo walzina kafaruna wale, wale mwenyezi Mungu lahum naru jahannam wao watathabitikiwa na moto wa jahannam ambao utawahenya uwaongeuze uwa matungu, mpaka watamani kufa lakini la yukdha alaihim hapato hukumiwa kwa fa ya moto ikawa ni sababu ya kufa asione tena uchungu wala la yukhaffafu 'anhum wa la yutanguzwa kuposhona wao min adhabiha atabya matuh. Kadhalika najzi kullakafir. malipo mfano hu tutawalipa wote waliokufuru. Kila alikufuru tutawalipa malipo hayo. Wa hum yasarikhuna fiha watakuwa kipiga makelele humo. Rabbana akhrijna ewe mola tutohe tena tutoe na amal salihah twendeni tukfanya le mazuri ambayo ghaira alladhi kunna na'malu sayyatu Siyo tukyafana aw alam nu'ammirkum haya tadakkaru fihi man tadakkar munyizingu atawambiya ah leo tena Situlikupeni nini maisha ambayo wenzenu walioweza kukumbuka wakaonyeka waja akumunadhiru si wale Fadhuku wakopeshaji faduku na adhabu leny hapa leo ni adhabu tu famalil zalimina min nasib Hawana na madhalimu wa kwa nusuru yoyote wa kwa nusuru madhalimu hayupo inna allaha alimu ghaibi as-samawati wal-ardh man yanzungun djuzi za mbinguni na ardhini, innahu alimu bi zaati as-sudur yeye ni mjuzi wa yale yote ajamoto ndani ya nyoyo za viumbe Huwa ladhi ja'alakum khala'ifa fil-ardh Ni yeye Mungu aliyekufanyeni nyinyi watawala viongozi katika dunia faman kafar fa alayhi kufuru. kufuru basi utamrudia mwenyewe ukafiri wake wala yazinul kafirina kufuruhum inda rabbihim illa makta hautaongeza makafiri ukafiri wao mbele wao isipokuwa khasara wala yazidul na kufuruhum illa khasara na hautaongeza makafiri ukafiri wao isipokuwa khasara qul wa'bi muhammad Araaitum shuraka'akum hebu nipani habari ya wale wangu wenu walio dauna ambao mnakuwa mkiwabudu minduni Allah asiykomu Mwenyezi Mungu aruni hebu onyesheni madha khalaqu min alawi ni kipi kiumba wao katika dunia amlahum shirkum fi samawati au wana hisa yote wanaubia wana Mwenyezi katika umbo la mbinguni wanaoshika yote am atainahum kitaba mfahumu ala bayn a tumewapa umkataba unawathibitishia kwamba wao na hoja ya kujulikii sehemu ya ardhi na hao bingu hadha hmm, bayyinatin bal inna iluzalimuna ba'dhum ba'dan illa hayoti hayo hayapo lakini hakuna kinachofanyika isipokuwa maghafiri kwa kudanganyana wao kwa wao kudanganyana wao kwa wao kwa khada'atu bas inna allaha yumsiku as-samawati wa la'a an Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi ili isiondoke mahali pake wala inzala tena kama atayachilia in amsaka huma mwanahadin mimbadi hakuna kuizuia baada ya kuiachiliae kichote chochote mwingine inahu kana haliman ghafura yeye mwenyezi alivyo ni mpole msamhelo wa waqasamu billahi jahda imanimu wameapa makafiri kwa jina la Mungu upewa viapo vyao wakasema sema kwa kwamba la inn ahum hum nadhirun la yakunun ahada min ithid alumam kama atawajia wao makhofeshaji wa mwenyezi basi nao watakuwa ni ngofu wa kwanza kabisa katika waongofu falamma jaahum nadhirun ma zadahum ila nukura lakini bahati mbaya ilipokuja atuajiya mjumbe hawakuongeza isipokuwa utoro mkimbia kuikimbia haki na mkimbia ma Mawaidha Mawaida ya yakameni. Waseka mpele ardhi, wanafanya hayo kwa kibri tu katika dunia ya Mungu. Wanafanya kwa kibri. takaburu kubwa waliokuwa nayo katika dunia moya. Wa makara sayyi. Na vituko vibaya, lakini hii haidhuru. Wala yahiku al makru sayyi. Hayatomshukia haya malipo ya vituko vibaya ila bihadis kwa wale waliohusika. Fa hal yanzuruna? Kwani wanalipo na dalengoja? awana ila sunnat alawwalin ispoko ni ngoja wanangoja mtindo uliotumika kwa watu wa kwanza kwa ajili adhabu baada wao kukufufa falan tajida lisunnat allah tabdila wa lan tajida lisunnat basi na wangojeye hutokuta kwenye mitindo aliyoipanga mwenye Mungu mabadiliko wela hutokuta kwenye mitindo aliyoipanga mwenyezi mge mgeuko Alam yasiru fi al ivi hawajatembea wao duniani wayanzuru wakaona kana kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim namnalibku mabaya matokeo ya wale waliopita kabla ya wao Wakanu kanu ashadda jambo la kushangaza ni kwamba watu wenyewe hao walio shutangulia au wali walikuwa ni wabora kuliko wao watu wa sasa hivi kwa nguvu kukubwa vile vitisho vya, vya vitendo kutisha wa maka na Allahu layuajizahu min shay. Lakini Mwenyezi Mungu halikumshinda lolote lolote kulipitisha kwa pamoja na ukubwa wao na uzito na ukaidi na nini halikuwa lolote la kumzuia yeye Mwenyezi Mungu. Fis samawati wala fil ard wala ard. Innahu kana aliman qadira. Kwa nini yeye Mwenyezi Mungu alivyo ni mjuzi na mweza wala'u ya'khidhu Allahu an-nasa bima kasabu na kama an yakunu munyezingu ana tabia ya kuwapatiliza watu kwa machumi mabaya walioyachuma ma ala bahriha min dabba asinga katika mgongo wa ardi chenye kutembea walakin yu'khiru ila ajalin musama. lakini kwa rehamaza zake mwenyezingu na fadhila zake zizozidini zipindikia basi anawapa muda anawachelewesha mpaka wafike muda wao uliyopangwa fa idha aja ajaluhum hapo itakapokuwa ushifika muda wao fa inallahu kana biibadihi basira basi mwenyezi Mungu kwa kwa wake wote anawaona mwenyezi Mungu alivyo wake wote anawaona hakuna anayeweza kujificha hawakaji akaji mabaisha hawakichanganisha anaonekana popote atakapokuwepo ameonekana akiwa tumboni mama asionekane leo wallahu subhanahu wa ta'ala alam. ewe mola tusaidie utujalie tuwe waja wako wenye kusikia mema na kuyafuata na kuyatekeleza bi rahmatika ya rahimin wa allahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa, wa sallam, wasallam alhamdulillahir rabbil alamin